бо попереду лежав далекий і нелегкий шлях. Після вчорашнього дня всі почували себе дуже погано, навіть найзагартованіші дивились на Булата з-під і неприязно супли. «Треба, треба», – казав Булат. Він єдиний здавався жвавим і квапив інших. Казімеш Потоцький крізь усміх проказав, «А ви знаєте, про що я мрію? Про туман, пане Булате». Це має початок і кінець, містер Потоцький, підбадьорив його матрос. Краще думайте про інше. Як ми приїдемо одного дня, звісимо ноги з бар'єра і скажемо «Привіт, мисе Норвегія». Зараз це був штучний ентузіазм, та після перших двох миль усі поступово розтопталися. Потоцький знову відстав, але мужній шов поперед Булата. Матроса втішало друге дихання Потоцького та інших колег, які сьогодні трималися напрочуд стійко. О другій ночі одометр накрутив 19 миль. І хоч попереду виднівся 50-метровий обрив бар'єра, а третього складу й близько не було. Це не засмутило Булата. У цьому місті лінія бар'єра утворювала вузьку затоку чи широкий каньйон, а склад був влаштований на початку каньйону. Коли вони ще за годину знайшли склад, низеньке нічне сонце сховалося в імлі або прозорій хмарці, яка раптом спалахнула зеленаво-синім вогнем. Було несподівано гарно, та це незрозуміле явище змусило стиснутися серця людей. 17 листопада. Ми сиділи з матросом на нашому мішку, розглядали карту, і він пробурмотів: "Щодня дилеми". Сьогодні дилема була дуже нелегка. До якого складу йти далі? На відстані 22 миль понад бар'єром четвертий склад. Потім дорога повертає на південь, майже під прямим кутом. До п'ятого складу ще 20 миль. А якби ми зважилися пропустити четвертий склад і піти просто до п'ятого, мили б цілий день. Але п'ятий склад розташований на гострому ріжку тюленячої бухти, що глибоко врізується в льодовик. А що як проскочимо мимо? Я запропонував, давайте спробуємо. Дивився на карти біля матросових хунтів. Вона була змережена довгими чотирикутниками меридіанів і паралелей, і кожен з них своїми пропорціями нагадував труну, вузьку й довгу домовину, трохи вужчу в ногах, і ці ноги показували на південь. По спині пробіг мороз. На нашій карті вмістилося 19 чотирикутників. Я дивився і не міг одвести від них очей. Вони здавались мені братською могилою, адже наші рідні – Подержали рівно стільки траурних листів, якщо врахувати і Сібасі, та Курасаву. Боявся глянути на колег. Здавалося, що вони можуть здогадатися про мої думки. Матрос торкнув мене по коліну. Не заблукаємо серед людовика? Чи ви вже роздумали? Я ніякого пробелькотів, якщо не підведе компас. Моя непослідовність обурила мосьєдок тьора і каті. Вона сказала, Мерсіє, сьогодні вас треба називати Жаком. А за що? Матроси турбули проти того, щоб йти безпосередньо на п'ятий склад. Це все-таки небезпечно. Та решта дев'ять сенаторів підтримали мене. Мою першу пропозицію. Хоч я тепер утримався і не голосував. Розділ двадцять шостий. Компас не підвів, підвела погода. У четвер 18 листопада в дорогу рушили об одинадцятій дня. З півночі яскраво світило сонце, а майже над південним полюсом стояв молодик, білий і вузенький, мов стертий на жнивах серп. І коли місяць і сонце поставали точно над полюсами, на півночі почало творитися казна що. За обрію виринули гори і велетенські айсберги, увінчені спорудами середньовічних фортець.